Om kristendomen är så destruktivt som ni säger att det är, hur förklarar ni faktumet att det har överlevt i 20 år? Smittkoppor har överlevt längre än så. Skadan det har begått på sina offer har varit förödande ändå. Den kristna trosbekännelsen och kyrkan har överlevt i 20 år. Men den fruktansvärda skada det har åstadkommit på den europeiska mänskligheten är en annan sak.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 och tusen år av den mörka medeltiden. Fattigdom, ignorans och vidskepelse var oheddad. Likt ett monster, livnärde och kapitaliserade den kristna kyrkan sig på dessa misärer. Men kyrkan själv växte sig fet och kraftfull.